17. fejezet Bázis, Filadelfia Szeptember 15-e péntek, 1 óra 28 perc. Csütörtök délig minden lehetséges célpont mobiltelefonját bemérték. Szerda éjjel és csütörtökön egész nap a kiválasztott célpontok megfigyelése folyt. 29 filmtekercset lőttek el, az elkészült 3625 kép digitalizálták, csoportosították, és egy program segítségével összevetették. Voltak képek Szweiről, Frankiről, Markról, Jamesről, Terensről, -ról, ról moore Murról és Folbergről. Mindenkiről, akivel szót váltottak, vagy akinek csak intettek, a járműveikről, Frankieék házáról, a Watson egyetemről, a kollégiumról, a Frederikson pszichiátriai intézetről, a Franklin rendőrkapitányságról, a St. James kórházról, Walthouse házáról, Moore házáról, Folkberg házáról, postaládákról, postásokról, éttermekről, kávézókról, étkezőktről, klubokról, áruházakról, boltokról, ahová jártak. Mindegyiküktől szereztek valamit, amihez hozzáért, és az új lenyomatokat átfuttatták a nyilvántartáson. Kicsi betört valamennyi célszemély számítógépébe, a Watson Egyetem, a kollégium, a kapitányság, a pszichiátriai intézet és a Sam James kórház számítógépes rendszerébe, és lemásolt minden adatot, amit talált. Panoráma objektíves kamerákat helyeztek el minden főbb helyszínen, nagy gondot fordítva arra, hogy a kamerák elé ne lehessen állni, és hogy senki ne vegye észre őket. A digitalizált fényképeket és a panoráma objektíves kamerák felvételeit egy felismerő program nézte át, figyelte a rendszámokat, a kocsik típusát, színét, ismertető jegyeit, a járókelők ruháját, a tárgyakat, a gép minden arcról levette a szükséges paramétereket, átnézte az összes képet és felvételt, és felismert minden azonosságot. Az arcokat 90%-os biztonsággal. És mindenről statisztikát vezetett, hogy ki vagy mi Hányszor fordult elő, itt vagyott? Ez olyan komoly feladat volt, hogy még a 7020 as műveleti kompjúter is kilenc órát dolgozott rajta, míg végre elkészült az eredménnyel. Semmi sem utalta arra, hogy bárki megfigyelné valamelyik lehetséges célpontot, vagy valamelyik épületet a fontos helyszínek közül. Az Astro L 168 órás adatrögzítőn 125 mobilbeszélgetés felvétele volt meg, melyet a lehetséges célpontok folytattak, az elmúlt nem egészen két nap folyamán. Franki kibonyolította a legtöbb telefont, 17 alkalommal telefonált és 14-szer hívták fel. A legkevesebbszer Folberg beszélt, ő csak két alkalommal telefonált és őt háromszor hívták fel. Puska mikrofonos lehallgatást is végeztek, 9 óra és 27 percnyi anyag gyűlt így össze. Beszélgetések evezés közben, és így tovább. Minden arc, név és helyszín, ami felmerült a lehallgatások, az új lenyomatanalízis vagy a számítógépeken őrzött adatokban ellenőrzésre került. A számoknak is utána néztek. Minden számnak, ami valahol felbukkant, és aminek értették a jelentését. Telefonszámok, rendszámok, bankszámlaszámok... Ászámok, utcanevek, mindennek utána néztek, a CIA és az FBI nyilvántartásában. Szondja a lehetséges szélpontok kapcsolatrendszerére volt kíváncsi. Az érdekelte, hogy milyen kapcsolatban állnak egymással, hogy ki kit ismer. Amikor a CIA likvidáltat valakit, akkor az három módon kerülhet végrehajtásra. Amatőr módon, álcázottan és professzionálisan. Az amatőr végrehajtás sohasem magas szintről kiadott parancs következménye, hanem mindig egy alacsonyabb beosztású vezető egyéni akciója. Ilyenkor amatőr végrehajtót bíznak meg, egy macsó puskabuzit, vagy egy zsoldost, vagy egy pénzért bármire hajlandó közönséges bűnözőt. Ezek az emberek mindig rosszul hajtják végre az akciót, márha egyáltalán képesek végrehajtani azt. Nincsenek igazi előkészületek, sem pedig utómunkálatok, az egész akció a gyilkosságra és a menekülésre koncentrálódik. Maga az utasítás érzelmeken alapszik, átgondolatlan és tébolyult. Egy döntés információk és érzelmek alapján születik, minél kevesebb az információ, annál több az érzelem. Ha minden szükséges információ rendelkezésre áll, akkor a döntés teljesen helyes lesz, és nem kap benne szerepet semmilyen érzelem. Még egy nulla információ alapján, kizárólag érzelmi alapon meghozott döntés teljesen rossz és elhibázott. Ha nem okoz katasztrófát, az a vak szerencsének köszönhető. Egy amatőr akcióban az érzelmek dominálnak, helytálló információ pedig nem nagyon vannak. Az álcázott végrehajtás végig gondolt célkijelölés, körültekintő tervezés és mindenre kiterjedő előkészületi munka után maga a közvetlen végrehajtást álcából tudatosan egy amatőrre bízzák, egy pszichopatára, aki feláldozható. A professzionális likvidálás egy egészen más világ. Maximális információ, nulla érzelem minden lépésben. Egy magas szintről, CIA-i igazgatói vagy elnöki szintről kiadott likvidálási parancs mindig profiknak szól, és mindig célja van, és a cél sohasem valakinek a halála. A halál csak eszköz, a cél túlmutat rajta. Professzionális szinten nincsenek macsók, nincsenek pszichopaták, nincsenek kégyilkosok, mert semmi sem történik érzelmi alapon, míg ők mindent kizárólag érzelmi alapon csinálnak. A macsó, akinek állítólag nincsenek érzelmei, saját érzelmei tökéletes rabszolgája. És az ilyen emberek alkalmatlanok egy likvidálás, professzionális végrehajtására. Szonja nem tartott attól, ha lecsapnak valakire, az majd visszaüt. Teljesen biztos volt benne, hogy képes mindvégig érzékelési tartományon kívül maradni, ami egy HAC zsargon, és annyit jelent, hogy végrehajtani egy akciót, amiről senki sem tudja, hogy kihajtotta végre. Belépett a képbe egy plusz egyedik fél, akinek létéről, működéséről senkinek sincs tudomása. Szonya maga egyedül simán likvidálhatta volna valamennyi lehetséges célpontot. Mondjuk puskával, mert mindegyiket könnyedén célba tudta volna venni. Vagy késsel, mert mindegyikükhöz elég közel tudott volna kerülni ahhoz, hogy használhassa a kést. Vagy puszta kézzel, csak úgy, minden nélkül mert mind a kilenc lehetséges célpontot meg tudta közelíteni, és tudása folytán fegyvertelenül is meg tudta volna ölni. De ha így tesz, az alapvető problémával még csak nem is foglalkozik, a cél pedig feledésbe merül. Egy professzionális likvidálási akció esetében minden kérdést fel kell tenni, és minden kérdésre meg kell találni a választ. Nem maradhatnak nyitott kérdések. Pontosan tudni kell, hogy kit, miért, hogyan, és mi lesz a következménye? Egy amatőr akciónak oka van, ami szinte minden esetben bosszú, egy profi akciónak meg célja van. Felelőtlen módon le lehetett volna csapni az összes lehetséges célpontra, majd továbbállni és nem hagyni hátra nyomot. Ez megvédte volna Szonyát, Dorint és Nikit, de Krisztint nem. Kilenc átgondolatlan módon, átgondolatlan időben, Átgondolatlan sorrendben meggyilkolt ember olyan változásokat is előidézhet, még sokkal rosszabbak a jelenleginél. Ez tehát nem volt járható út. Egy titkos akció első részében senki sem csinál semmi egyebet, csak figyel. Ilyenkor nem nyúlnak a kiszemelt célponthoz, nem telepítik mikrofonokkal és kamerákkal a lakását vagy házát, a munkahelyét, nem helyeznek jeladót a kocsiába vagy a ruhájába, mert előfordulhat, hogy valaki. A CIA, az FBI, az NSA, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a DIA, a Védelmi hírszerző Hírszerzőügynökség, a Hadsereg Kémszervezete, a DIA, a Kábítószer Ellenes Hivatal, a Helyi Rendőrség, esetleg egy terrorcsoport, a maffia emberei vagy egy bérgyilkos megfigyelés alatt tartja ugyanazt a célpontot és minél fontosabb a kiszemelt célpont, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy kettő vagy több akció keresztezi egymást. Ilyenkor az eredmény tragikus. A legjobb esetben is óriási zűrzavar, ami valamennyi akciók kudarcát szokta jelenteni, de az is előfordul, hogy az azonos térfélen álló, de egymástól semmit sem tudó egységek egymást le. És az ilyesmi túl sokszor történik meg. Az OSO, a Különleges Műveletek Hivatala, amely a CIA különleges akcióinak koordinálásával foglalkozik, vagyis az illegális, titkos akciók szűkszavú nyilvántartásával és összehangolásával, amely nem jelent más, mint őrködést, hogy ne legyen túl titkos akcióval egy-egy terület, létrehozott egy alosztályt, ami nyilvántartotta a CIA, az NSA, a DIA, az NIC, a Hadi Tengerészeti Hírszerzőközpont, az FBI és más ismert, esetlegesen vagy állandóan titokban működő szervezet akcióit, akár titkosak voltak, akár nem. Az akciókról semmi egyéb nem állt az aktájukban, mint hogy hol zajlik, vagy hogy kivel, milyen kapcsolatban. Soha nem volt több adat, de gyakran ez is életeket mentett. Szonja kitette az íróasztalra a jakma és az IP ezres biztonsági telefonját, aztán felvette a jakmát és hívta Lenglit. Tessék, szólt bele az egyik telefonközpontos Lenglit titkos telefonközpontjában. Az azonosító számom három, négy, öt, hat, per 7, 7 Szonya egyesével mondta a számsort, hogy a telefonközpontos beírhassa a számítógépébe. Milyen melléket óhajt? Kérdezte a telefonközpontos, miután a monitorán megjelent a felirat, hogy bármelyik melléket kapcsolhatja a telefonálónak. A 0992-es melléket kérem. Köszönöm. Kapcsolom. Hat másodperc szünet, teljes csend, mintha megsüketült volna a telefon, aztán bejelentkezett egy nő. Milyen melléket hívott? – A 0992-est – felelte Szonya. Parancsoljon! – Szonya újra bediktálta az azonosítóját, várt, amíg a nő utána néz, majd előadta a kérdését. – Azt szeretném tudni, hogy folyik-e titkos akció Filadelfiában jelenleg? – Philadelphia jelen? – Mivel kapcsolatban? – Richard B. Watson közgazdasági egyetem bármilyen vonatkozásában. Frederickson Pszichiátriai Intézet bármilyen vonatkozásban. És Franklin Rendőrkapitányság bármilyen vonatkozásban. Ennyi. Értem, adjon meg egy számot, ahol el tudom érni. Szonya bediktálta az IV ezres telefonjának 18-egyű számát. A nő visszaolvasta a számot. Pontos, mondta Szonya. Mennyire sürgős a válasz? Háromig szükségem van az információra. Értem, egy pillanat, megnézem, mikor kerülhet sorra. A nő lekérte a szükséges adatokat. Visszahívom 45 perc múlva, mondta. Rendben, az jó lesz, köszönöm. Szonya bontotta a vonalat, a jakmát visszatette az asztal tetejére. Niki a hálószobában a francia ágy bal oldalán feküdt, féloldalasan, fejét a bal kezével megtámasztva. Egy novellát olvasott, Lovercraft egyik legfélelmetesebb történetét, a névtelen várost. Dorin motoron ült, és épp egy piros lámpánál állt Waldhouse háza közelében. Az volt a dolga, hogy útvonalakat tapasztaljon ki a jelentősebb helyszínek összekötésére. A leggyorsabb, legbiztonságosabb útvonalakat kereste. Trükköket eszelt ki, melyekkel meg lehetett állapítani, ha követik valamelyiküket, vagy le lehetett rázni az esetleges követőket. Szonya, miközben a hívást várta, visszahallgatott néhány tegnapi felvételt. Mobil beszélgetéseket és puska mikrofonnal felvett beszélgetéseket. Félelmetesnek találta az eltérést. Frankiék beszélgettek professzorokkal, és ők voltak az alázat és a tisztelet mintaképei. Aztán beszélgettek telefonon a kocsiban, amikor úgy hitték, senki sem hallja. El tudta képzelni Krisztin döbbenetét és ijedtségét, amikor hirtelen eltűnt az ember és felbukkant alól a pszichopata. Felbúgott az IV-ezres. Sonja felkapta a telefont. Igen? A kérdésére a válasz, nincs semmi, mondta ő az OSO-ból. Köszönöm. Sonja bontotta a vonalat, és visszatette a telefont az asztalra. Az elmúlt napokban végzett megfigyelést megerősítette az OSO telefonja, és viszont. Minden jel szerint a térségben nem folyt semmilyen titkos akció. Az első fázis, második része következett. Kémtechnika telepítése, mindenhová. Desmond Disco, Philadelphia. Szeptember 15-e péntek, 3 óra 40 perc. A korleona fivérek előszeretettel jártak el a legkülönfélébb tömegeket vonzó helyekre, hogy mutassák magukat. Egész életükben bámulták őket, a ruháik, az autójuk, a hajójuk és a külsejük miatt, de erre az érzésre még mindig nem mondtak rá. A Desmond diszkó a legdrágább diszkó volt Filadelfiában. Három emelet magas, kör alakú, fényjárban úszó acélüveg épület, melynek három méter magas drótkerítéssel és hat kutyás parkolőőrrel védett parkolójában nagyszámban fordultak elő a komolyabb Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha, Ducati és Harley Davidson motorok, a Korvettek, Porsche, BMW kabriók és a luxusterepjárók. Még néhány Ferrari Testan Lamborghini Diablo és Zender is előfordult. Úgy álltak tömött sorban a hammerek, mintha egy katonai támaszponton lennének. Ezen a helyen a feltűnéshez Lamborghini terepjáró Kölnék C62-es replika Ford 34-es, az eredeti Ford 34-es modern változata 300 lóerős motorral, versenyabroncsokkal, Seat formula vagy F40-es, de még inkább F50-es Ferrari kellett. Éppen ezért Frankie, Sweetie, Marky, Terence és James, akik évek óta törzs vendégek voltak itt, mindig a megfelelő járművekkel érkeztek, hogy feltűnést keltsenek. Járműveiknek törzhelyet biztosítottak a parkolóban. A törzhelynek két követelmények kellett megfelelnie. Biztonságosnak és láthatónak kellett lennie. Biztonságosnak a parkoló kutyás biztonsági őrei által jól őrzöttnek, nehogy valaki megrongálja vagy ellopja valamelyik autócsodát. Láthatónak pedig azért, hogy mindenki, aki belép a diszkóba, észrevegye a kocsikat, és tudja, bent nem akárkik vannak. A Desmond diszkóban valóban nem akárkik jártak. Megfordult itt az alvilág fiatal, feltörekvő alakjainak színejava. Betörők, verőlegények, szervezett autótolvajok, rablógyilkosok, kábítószerkereskedők, maffiózók. Szépen kiöltözve, drága ékszerekkel megpakolva, párfümtől illatozva, kötegnyi száz dollárossal, arany hitelkártyával a zsebükben. Frenkiek évfélkor érkeztek a diszkóba. Ez egy hallgatólagos, soha ki nem mondott megegyezés volt. A nagymenők évfélkor toppannak be. Régóta ment ez így. Tizenöt perccel évfél előtt kisebb tömeg gyűlt össze. Főleg nem túlzottan erkölcsös lányokból és álmodozó fiúkból, akiknek nem sokkal volt több pénzük, mint a belépő és egy italára. A parkolóban néhány perccel évfél előtt nagy lett a nyüzsgés. Ekkor tűntek fel a legdrágább, legritkább járgányok és a legmenőbb férfiak és nők. Frenkiék öt kocsival és tizenegy lányjal érkeztek, köztük korival. Kori bakancsot és zsákruhát viselt, hogy erre cse némi súly felesleget a testén. Már jött, az F40-es Ferrari-ba ült be mellé. Gyűrűket, láncokat és fülbevalókat kapott ajándékba, meg néhány ruhát is és egy mobiltelefont, hogy tudják tartani a kapcsolatot. A zsákruha ugyan már nem volt divat, de neki nagyon jól állt. Fekete bugyit viselt alatta, amitől egy kicsit rossz lánynak érezte magát. Ott ült abban az elképesztő, nagyon ritka és borzalmasan drága kocsiban, ami olyan gyors volt, hogy légterelő szárnyra volt szüksége, hogy a földön tartsa, ha meglódul. Útközben Kori egy üvegből vodkát hívott, Márki pedig kétszer is benyúlt a bugyjába. Amikor a Desmond Disco parkolójában Márki kinyitotta az ajtót Kori-nak, hogy ki tudjon szállni, azután becsatlakoztak a többiek közé, a menő társaságba, akiknek a fő bejárathoz vonulását iríd és elismerő tekintetek kísérték, úgy érezte, mintha istennő lenne. Bent Márki és a többiek mindenkinek bemutatták, akik üdvözöltek, és így mindenki tudta, hogy hozzájuk tartozik. A legkülönfélé férfiak és nők köszöntötték szívélyesen, mintha régi ismerősök vagy egyenesen barátok lennének. Vagy három tucat ember kérdezte meg tőle, hogy milyen az egyetem. Többen arra is meghívták. Voltak, akik egy zacskót nyomtak a kezében, melyben fehér por volt, és néhányan megdicsérték, hogy milyen nőjes az alakja. És Kori egyszer csak ott találta magát egy hatalmas, harmincnál is többen emberből álló társaság kellős közepén, akik különültek le a többiektől, nem keveredtek velük, mindenki ismert mindenkit, és elfogadták, becsülték őt. És ahogyan ott jut Márki és egy Kighau nevű, nagyon vicces és jóképű fiú között, Votkát kortyolgatva, és az egyik reflektor zöld fénye megcsillant az aranygyűrűjén, amit Terenztől kapott, tudta, hogy megtalálta, amit mindig is keresett. Tudta, hogy hazatalált. Ide tartozott. És akkor hirtelen Kristin jutott eszébe. Dühöt érzett és félelmet. Tudta, ha Kristin idejön, hogy elrontsa ezt az idílt akkor megöli. Megöli, mint egy kutyát. Senki nem veheti el tőle a boldogságot. Senki. Kori elnézte ezeket a tökéletes férfiakat, Markit, James-t, terence -t, Sweetit és Frankit, és Krisztin vágyai egyszerre képtelenségnek tűntek. Még hogy megerőszakolták, ugyan már inkább hálát kéne rebegnie Istennek, hogy hozzáértek. Niki és Dorin a Bugattival érkeztek háromnegyed négy előtt néhány perccel. A parkolőröknek szinte munkaköri kötelességük volt a kocsikról és motorokról szóló szakirodalom tanulmányozása, hogy el tudják dönteni ki menő és ki nem. Amikor feltűnt a Bugatti a diszkóhoz vezető úton, az egyik parkolőr megbökte a mellette állót, hogy figyeljen. – Na, nézd csak, ez siron. Nagyon állat. – Látnád a motorját? – Valóságos remek, mi. 555 lóerős erőgép, amire pillantást vethetsz, ha a kocsim mögé állsz, mert a hátsó ablakon át láthatod. Elképesztő egy jószág. szág. Niki a parkolóőrök előtt fékezett le. Mindketten nagyon különlegesen és szexin voltak öltözve és minkelve. Dorin ehhez az akcióhoz feketére festette a haját, és feketébe öltözött. Niki rávillantott egy mosolyt a férfiakra. – Egy kicsit sokára értünk ide. – Mondta. Van még értelmebe menni? Hogy ne? felelte a két parkolóőr is egyszerre. Kéne valami jó hely? Nézzük csak, hol lenne jó. Az egyik férfi lábújhegyre át, és végignézett a parkoló menőknek fenntartott részén. Van egy igazán jó hely, kövessetek! A fickó elindult a külső kocsisor mellett, majd a végén lefordult jobbra, és átsétált át a legszélső, a menőknek fenntartott részig. Egy Ferrari tesztaróza és egy Calway Corvette közötti üres helyre mutatott. Hét kocsira Frenki Ramborghini terepjárójától. Niki beállt a mutatott helyre. Köszi, intett ki a fickónak, aki mosolyogva biccentett. Niki leállította a motort, aztán kinyitotta az ajtót hogy kiszálljon. A a kezét nyújtotta, hogy segítsen neki. Közben végignézett Niki testén, és elégedetten állapította meg, hogy igen szép példány. Aztán átsietett a másik oldalra, és kinyitotta az ajtót, hogy kisegítse Dorint is. Dorin azonban nem akart kiszállni. Piperetáska volt az ölében, épp nyitotta ki, de gyorsan visszacsapta a tetejét, amikor a parkolőr kinyitotta az ajtót az ő oldalán. Villámokat szólt a szeme, ahogy rámézett. Szeretném rendbehozni a pofámat, ha nem bánod, mondta idióta vigyorral az arcán. Szerintem így is gyönyörű vagy, jegyezte meg a fickó. Dorin vágott egy grimazt. Majd én eldöntöm, jó? rendbe akarom hozni a pofámat, és nem akarok hozzá közönséget! Üvöltötte, és vadul berántotta az ajtót. A parkoló átnézett Mikire a bugatti felett. Egy kis ideges a barátnőd, mondta. Majd elmúlik, legintett Niki. Valaki esetleg belétek kötött? Kérdezte a fickó, és résnyire húzott szemekkel nézett körbe, hogy adja a nagy macsót. Igen, egy, egy galamb, – mondta Niki nevetve. – Bazd meg! – kiabált Dorin. – Ezt most minek kellett elmondani neki? Mi a francér kellett elmondani? – Lecsinált egy galamb – kérdezte a parkoló őr, és ő is nevetni kezdett. – Igen, igen, leszart egy galamb, egy kibaszott galamb. Hát ez kurva vicces, tényleg – kiabálta Dorin dühösen. – Mindenki röhögött rajtam. Ez az, éljenek a tetves galambok. Niki behajolt a kocsiba, és bocsánat kérő hangon azt mondta. – Sajnálom, Jean, de komolyan. Nekem sem volt semmi kedvem hazamenni átöltözni. Sajnálom. Dorin összeszorított szájjal mellett maga elé. Becsukta a szemét, hangosan fújta ki a levegőt. – Jennifer! – szólalt meg folytott hangon. – Kurva ideges vagyok emiatt a rohadgalam miatt. Kélek most ne idegesíts még tovább, jó? Mindjárt! komolyan mondom, mindjárt elmegyek haza. – Ne! Légy szíves! Még lehet ez az éjszaka? Csak adjuk meg rá az esélyt rendben. Mi lenne, ha most békén hagynánk téged, amíg rendbe hozod magad, és aztán majd benézünk. Jó lesz? – Jó van. Csukba be az ajtót, és vidd ezt a... viddel. Most? Most egyszerűen nincs idegzetem másokhoz. – Oké, oké. Elmegyünk. Majd kint várunk rád. – Oké. Dorin csak bólintott. Niki becsukta az ajtót. Menjünk ki a kapu elé, hagyjuk békén, mert szegény mindjárt felrobban, mondta a parkoló őrnek. Oké, menjünk. Elindultak a parkoló kiárat felé. Én egyébként Johnson vagyok, de meg Jennifer, ugye? Igen, Jennifer vagyok. Ne haragudj a barátnőmre, nagyon rendes egyébként, csak most egy kicsit ki van akadva. Képzelem, bólogatott a fickó. Elég kínos lehetett. De még mennyire? Itt voltunk a Logan Circle-on. Egy barátnünket látogattuk meg. Nem is nagyon siettük. Gondoltuk mi a fenének, és itt vagyunk egy köpésre. Aztán jövünk le a lépcsőn, kilépünk a kapun. Alig teszünk meg egy-két lépést az utcán, amikor plács. Elérkeztek a kapuhoz, ami ugyanolyan szüges drót volt, mint a kerítés a parkoló körül. Megálltak. Miki tovább mesél. Úgyhogy az a kellett rohannunk, hogy Jén át tudjon öltözni, és ami azt illeti, elég messze lakunk innét. Merre felé puhatolózott Johnson. A másik folyónál, mutatott Nikki a Vár folyó felé. De a barátnőd meg fog nyugodni nem sokára, ugye? Persze, vagyis gondolom, igen. Igen, biztosan meg fog nyugodni, csak most békén kell hagyni, hogy összeszedje magát. Tudod, olyan lelkes volt, annyira jönni akart. – Aztán meg… – Velem is történt már ilyen, mondta a fickó. – Tényleg? És hogyan oldottad meg? A mesélni mesélni ezt a sztorit, Miki pedig csillogó szemekkel hallgatta. Dorin halkan kinyitotta a kocsi ajtaját, nem volt könnyű feladat, a parkoló ki volt világítva, és bár az időpont éppen kedvezett, mert ilyenkor már nem jött senki, és még nem is távozott senki, tehát nagy volt a nyugalom, de két-három kutyás parkolőr mindig benézett, és a diszkó hatalmas üvegablakai mögül is sokan figyelhettek. Donin fekete piperetáskájában nem a megszokott holmi rejlett. Jeladó, mikrofonok, a telepítéshez szükséges eszközök, elektronikus felderítő és egy zacskó hasábburgonya. Kiszállt a kocsiból és becsukta az ajtót. Bugolt, hogy a parkolőrök ne vegyék észre. A kocsik alatt nem mászhatott vagy gurulhatott át Franky Gsipjéig, mert a legtöbb kocsinak olyan mélyen voltak az oldal spoilerei, hogy az ökölbe szorított keze talán, ha befért volna a spoiler és a föld közé. Ha mászik, hogy bizonyosan ne vegye észre egy parkolőörse, a diszkóból kiszúrhatták és érdekesnek találják, hogy miért mozog ilyen furcsán. A legtöbb kocsi orral erőre állt be a kijelölt helyre. Olyan közel a kerítéshez, hogy nem volt elég hely, hogy elférjen közöttük. Ezért ki kellett mennie a kocsisor elé, így viszont észrevehették. Hétfőn sokkal kisebb kockázattal a Watson parkolójában is telepíthették volna a kocsikat, de nem volt annyi idejük, és még csak biztos sem volt, hogy frankijék hétfőn be fognak menni. A házokat pedig egyelőre tilos volt megközelíteni. Ez volt a szabály, csak szép fokozatosan. Először csak megfigyelni, aztán követni a kocsikat, és csak miután jobban kiismerték a kapcsolatrendszerüket, csak azután közelíthették meg a házat. Így biztonságosabb, mint azonnal rárontani a házra, és nem tudni, mit találnak ott. Dorin görnyetten, úgy téve, mint aki rosszul van, és mindjárt hány, eljutott a Lamborghini terepjáróit, anélkül, hogy bármelyik parkolőr kiszúrta volna. Hogy a diszkóból észrevették-e, azt nem lehetett tudni. Bement a jeep és egy teszt a róza közé, lehajolt a kocsik alá és szétnézett. Sehol senki. Kinyitotta a piperetáskát és kivette az elektronikus felderítőt. Bekapcsolta, kihúzta a detektorantennát és bedugta a jeep alá. A szerkezet apró képernyőjén azonnal megjelent a felirat, jelforrás. Dorin egy pillanatra megdermedt. A felirat azt jelezte, hogy Franki terepjáróján jeladó vagy mikrofonban, vagy mindkettő. Szabad kezével hátra nyúlt az övére akasztott IV ezres telefonhoz, és lenyomta az egyes háromszor. Majd a fülébe dugta a fülhallgatót, és a nyakára tette a gége mikrofonot. Szonya a bázison az első búgás után bejelentkezett. Igen, van, mondta Dorin szűkszavúan. Mi legyen? Meg tudod közelíteni biztonságosan? Úgy látom, hogy igen. Rendben, akkor hangolj össze a jelforrással. Oké, Dorin az elektronikus felderítővel pontosan bemérte a jelforrás helyét. Két ilyet talált, mindkettő az alvázon volt. Dorin a hátára feküdt és bemászott a kocsi alá. A telepítőkészletből egy műszerész lámpát tett a fejére és felkapcsolta. Éles, de rövid hatósugarú fény vetült az alvázra. Hamar megtalálta az egyik jelforrást. – Megvan, – mondta egész halkan. – Ismered? – kérdezte Szonya. Nem. – Van rajta írás? – Hogy néz ki? – Csak egy szám van rajta, 2344, színű korong, kb. 4 cm az átmérője, a magassága úgy 1 cm. Csavarozva van, három apró csavarra rögzítették fel. – Ez egy jeladó? – mondta Szonya. Az antennát közelítsd a jeladóhoz, amíg a detektor detektorképernyőjén meg nem jelenik egy piros csík. Ha ez megvan, nyomd meg az automata hangolás szenzort. Dorin végrehajtotta az utasítást. A kis képernyőn három hosszú szám jelent meg. Meddiktálta Szonyának. Oké, akkor most várja egy kicsit. Szonya a elhelyezett jeladó adatai alapján pontosan lokalizálta a Lamborghini jeladójának helyzetét. Most már megvolt az adó frekvenciája, a pontos elhelyezkedés és az összes speciális paraméter. A központi vételi egység mostantól tudta követni Franki gp -t. Jól van. A másik jelforrás valószínűleg mikrofon lesz, és be van furva az alvázba. Ne szemre menj, hanem je erre, mert nem fogod észrevenni. Ha csak nem vagy egy Lamborghini szakszervíz szerelője. Dorin megtalálta a mikrofont. Úgy nézett ki, mint egy teljesen ártatlan furat az alvázon. Miért gyanakodhatna rá bárki is? Bemérte, Szonya pedig ráhangolta a központi vételi egységet. Mostantól ő is hallotta, amit a kocsiban mondanak. – Oké, okay, ez rendben van, – mondta. – Menj tovább! Nem kell befeküdnöd az alváz alá, csak tedd alá az antennát, most már egyszerű lesz. Dorin hét perc alatt mérte be Franki Lamborghini terepjáróját, márki F40-es Ferrariát, ját VV12-es Roadsterét, a Volkswagen 420 lóerős kétüléses sportkocsi, amelyből mindössze 100 darab készült, és ára meghaladta a negyedmillió dollárt. Terence Berton Pixterjét, a Berton cég extravagáns kísérleti pickup, a szabadrakterű kis teherautók és a Roadster a sportkocsi könnyű karosszériájú és bivajerős motorú alfájának ötvözésére, melynek eredménye egy 321 lóerős csúsztek szörnyetek és James Lotus Ellis 340R utcai versenyautóját. Egy 500 kilós állítható kerekű, kézzel készített abroncsú erőgép, amely 10 másodperc alatt gyorsul fölálló helyzetből 160-ra. Amikor Dorin a Lotusnál tartott, és épp a mikrofont mérte be, az egyik körbe bement a parkolóba, hogy körbejárjon. Dorin nem fél sem az őrtől, sem a Dubermannjától, sem attól, hogy észreveszik. Az akciók nem ijesztették meg, csupán kellemes izgalmat okoztak neki. Amikor kiszúrta, hogy valaki jár a parkolóban, bal kézzel az elektronikus felderítőt tartotta, melynek antennája a lótusz alváza alá lógott be, jobb kézzel kinyitotta a piperetáskát és kivette belőle a hasábburgonyát. Lehajolt a kocsi alá, hogy szemmel tartsa az ört és a kutyáját. Csak a lábokat látta. A kutya mozgásából tudta, hogy a dobberman észrevette. De ez természetes is volt. Kezében tartotta a zacskó hasább burgonyát, és felváltva hol a kocsik alá nézett, hol a mérőműszer kijelzőjére. Körülbelül 15 méterre jártak tőle, amikor megjöttek az adatok. Dorin suttogva beolvasta őket szonyának, aztán a műszert betette a piperetáskába, lezárta a tetejét, bal kézzel lekapta a nyakáról a gégemikrofont, és a füléből kirántotta a füldugót. Jobbjával pedig a szájába öntötte a sült krumplit, és amilyen gyorsan csak tudta, rágni kezdte, és a nyelvével elősen a szájpadlásához nyomta, hogy pépes legyen. A parkoló őr ismerte a kutyáját, tisztában volt vele, hogy valaki van a parkolóban. Látnia kellett, hogy ki az, nem engedhette el a kutyát, nem kezdhetett el kiabálni, hogy ki az, jöjjön elő, mert ebbe a diszkóba nagyon gazdag emberek jártak, és némelyükük nem csak nagyon gazdag volt, de pszichopata is és nem szívesen kockáztatta volna meg, hogy magára haragítsa egy Ezért előbb látnia kellett, hogy ki az, aki a parkolóban van. Cselekedni csak azután cselekedhetett. Amikor már csak nem három méterre járt Dorintól, nyögést hallott. Nem tudta megállapítani, hogy milyen nyögés ez, kélyes vagy fájdalmas. Begyorsította a lépteit, engedte, hogy a kutya vezesse a Berton Pixter és a Lotus közé. Oda világított az elemlámpájával. Egy fekete, elegáns, de sportos ruhát viselő, feketére festett hajú lányt látott, aki a kerítésbe kapaszkodva vahányt. Egy fekete piperetáska volt a földön, a lába mellett. – Hé, jól vagy? – kérdezte az őr. Dorin úgy tett, mintha görcsbe rándulna a teste, és a krumplipépet a kisebb-nagyobb krumplifalad darabokkal kipiréselt a két foga között. – Réges-régi trükk! Még egészen közelről is annyira valódi hányásnak látszik, hogy a legtöbb embernek felfordul a gyomra, és nézni sem bírja. Dorin köpködött, nem nézett a fénybe. – Menny már innen! – mondta indulatosan. – Nem akarok közönséget, jó? A parkolőr levitte a lámpája fényét. Dorin megint hányt. – Jane! – Nikki mindvégig Johnsonnal beszélgetett a kapuban, és félszemmel a Dobbermont figyelte. Amikor észrevette, hogy a kutya viselkedése megváltozik, mert közeledik valakihez, szólt Johnsonnak, hogy nézzék meg Jane-t. Jól van-e? Hagyják, mondta Dorin elkíznott hangon. Három másodperccel később már Niki és Johnson is ott álltak a kutyás őr mellett, és nézték Dorint, amint hány. Niki odament hozzá, és megsimogatta a hátát. Gyere, hazaviszlek, mondta. A tenyerét Dorin homlokára tette, mint aki azt nézi lázase. Gyeredzsén, menjünk! Niki kitámogatta Dorint a kocsik közül, és elindultak a Bogatti felé. A kutya be akart menni a kerítéshez, hogy megszagolja a hányást, de a parkolóőr visszahúzta. Dorin és Niki beültek a Bogattiba. Niki adott egy zsebkendőt Dorinnak, hogy megtörölhesse a száját, a piperetáskát elhelyezte Dorin lábainál, és rátette egy csomag papír zsebkendőt. Nem várt tovább, már nem volt értelme. El kellett tűnni. Indított, kitolatott a sorból, intett a két parkolőőrnek, gázt adott. Tíz másodperccel később már a diszkó területén kívül voltak. Dorin visszaved lett. eltűnt arcáról a fájdalmas grimasz, a hangja is kitisztult. A telefonjáért nyúlt, háromszor lenyomta az egyest. Igen, jelentkezett be Szonja az első búgás után. Nem tudtam megvárni az okádékot, mert jött valaki, mondta. Itt minden rendben, és nálad? Itt is, térjetek vissza. Bázis Philadelphia, szeptember 15-e péntek, 4 óra 47 perc. a Anáiman központi vételi egység monitorán látta, hogy Sviti a V12-essel kiáll a Desmond Disco parkolójából. Egy Hewlett nevű lány volt vele, aki a kiejtéséből ítélve részek volt. Na, most jól esne eh hegy csajnt, a lány akadozó nyelven, aztán valahol, mintha kutatott volna a drog után. ha ha a szomba van. Kórás előtt mindig jól jön egy. Egy joint! Nézd meg a kesztyűtartóban, Bébi, mondta Sweetie. Ezek meg hol a picsában vannak? Én nem várok rájuk. Na, húzzunk! A motor felmordult, ahogy gázt adott. Ebben a pillanatban kinyitották a Berton Pixter ajtaját. Na, gyerünk, beszállás, tegyétek be a seggeteket, mondta Terenz. Lányok vihogtak, aztán a hangokból ítélve beszálltak a kocsiba. Négyen, talán öten lehettek. A Naiman központi vételi egység főmonitora kilenc részre volt osztva, mindegyik kis képernyőn egy-egy lehetséges célpont fényképe volt látható. A képek alsó részén egymás alatt feliratok. Mobiltelefon, kamera, autó. Frenki fotóján a mobil, a kamera és az autó után piros betűkkel a semmi szó állt, ami azt jelentette, hogy Franki nem beszél a mobilon. A Hillgrove-on, a Watson-on és a többi lehetséges helyen, például az intézetnél felállított panoráma objektíves kamerák, nem ismerték fel sem az utcát, sem pedig a terepjárójának vagy Kawasaki Zephyr motorjának rendszámát. A kocsija egy helyben állt, és az ajtaját sem nyitották ki, aminek hangja bekapcsolta volna az autóba rejtett mikrofont. Azután az autó utánálló piros semmi felirat hirtelen zöld aktívra változott. Szónyja szóval rákattintott az egérrel az autóra. A hangszórókból beszélgetés hallatszott. – Haver! – mondta Franki, a mondat eleje lemaradt, mert akkor még nem nyitotta ki a 11 Tizenegykor ma, és este. Nem délelőtt, hanem este. – Jobb is, legalább alszom egyet – mondta egy ismeretlen férfi. – Na, gyertek beszállás! – szólt Frenki. Lányok szálltak be. Egyikük két puszit adott valakinek, és így szólt. – Szia, Csikkó! Aztán vigyázz magadra! Szonya felírta a nevet. Csikkó. Ezt a nevet már többször is hallotta. – Jól van, vigyázni fogok! – válaszolta az a fickó, akivel Franki beszállt. Szonya felírta, hogy hol található Csikkó hang mintája. Felbúgott az IV ezres. – Engem! – szólt Szonya a fejmikrofonba. – Megjöttünk! – mondta Niki. – Gyertek fel! – Szonja biztonsági kamerán látta, mint a kék bugatti a kertkapuhoz kanyarodik, aztán a kapu félrehúzódott, és a kocsi begördült. A kapu rögtön bezárult utána. A bugatti lement a garázsba. Márki fotóján az autó után a piros, semmifelirat, zöld aktívra váltott. Szonya rákattintott. – Ez tök jó buli volt, ez méletle jó buli! – lelkendezett Kori. – Akkor majd meg mételjük, mondta Márki. – Engem ott húzd meg, jó! – a Ferrari ajtajai bezárultak. Márki indított. A 478 lóerős motor felmordult. – Köztbe magad, bébi! – Oké! Okay. Hallani lehetett, hogy Kori becsatolja magát. – Most hová megyünk? – Nem tudom. Azt hiszem haza. – És otthon mit csinálunk? – Nem tudom. Valószínűleg félnek. Azt tök jó lesz. Márki nevetett. Gázt adott. Elindult a parkoló kapuja felé. Aztán Kori nyögése hallatszott. Aztán megint. Imádom a kezedet, Márki, sóhajtotta kéjesen. De aztán nem húzod az időt, Kori bébi. Ha csak hozzád szinte szinte elfojsz. Ez azért van, mert megőrülök, érted? Márki nevetett. Szónya átváltott James lótuszára. Nem kellett mindent figyelnie, hisz az egész az astrom L. 168 órás adatrögzítőre került. – Hagyjál már, te hülye fasz! Ambunkó vagy! – mondta egy lány felháborodottan. Szondja szóval lenézett az SID rendszer monitorára. Miki és Dorim már a földszinten jártak, épp felléptek a lépcsőre. Egy pofon csattant. Jókora pofon volt. Akkorát csattant, hogy a decibelmérők mutatója hosszan kilendült. Csend, aztán a lány sírni kezdett. Újabb írtózatos pofon. Aztán még egy. A lány zokogott. James beindította a motort, majd felbőgette, aztán csikorgó kerekekkel kilőtt. – Te szemét! – mondta a lány bőgve. – Nézd, mit csináltál! Felrepet a szám, te szemét rohadék! Niki és Dorim betoppantak, megálltak az íróasztal előtt, és hallgatták. – Fogd már be, te hülye picsa! – csattant föl James. – Ki túl elegen van belőle, hogy egész álló nap a szádat basztatod? – Fogd már be, te hülye picsa! Fogd már be a pofádat, mert esküszöm, kinyírlak, bazd meg! Szemét! szipogta a lány. Újabb pofont kapott, még hangosabban sírt. Fogd be a kibaszott szádat, te rohadt kurva! Még egy szót szólt, és kinyírlak! Fogd már be! James, hogy nyomatékosítsa a szavait, megint odavágott. Aztán már többet nem szólaltak meg. Szonya levette a hangot, felnézett Dorira és Nikire. Érdekes fejlemény, hogy valakik állandó megfigyelésről alatt tartják őket, mondta. Az oso nak tudnia kell a kormány összes titkos akciójáról, ha többről nem is, annyiról feltétlenül, hogy itt és itt akció folyik, de erről nem tud semmit. Gazdag gyerekei, akinek minden csak uncsi, szólalt meg Niki. Talán az FBI vagy a DIA. Szunja a fejét rázta. Nem. Körbi 9-es jeladót és RR02-es jármű mikrofont használnak. Tipikus titkos szolgálati felszerelés. Új konstrukciók, alig két éve jelentek meg a piacon. Nagyon jók. Csúcs technológia. A fekete piacon biztos hozzá lehet jutni, de az is biztos, hogy nagyon nehezen. Az FBI és a DIA csak olyan felszerelést használ, amilyet kap, és egyikből sem kaptak. A körbi 9-es jeladónál csak az I.K.E. 1-es jobb, ami nekünk van. Az RR02-es mikrofonnál is csak a miénk jobb, ami azt illeti, hogy bárkik tartsák is szemmel őket, nagyon jól felszereltek, és nagyon fontos nekik az eredmény. – Kik lehetnek ezek? – kérdezte Dorin. – Valami magáncég, vagy egy külföldi kém szervezet. Ez az, amit meg kell tudnunk. – Méghozzá nagyon gyorsan. – Be tudjuk mérni a jelek fogadó pontját? Igen, de ahhoz minimum egy bemérő kocsik éne szakszemélyzettel. Ekkora apparátust pedig nem vedhetünk be. Valami mást kell kitalálnunk.